Agonie și extaz, pista 33." Fugi cât putut de repede înapoi pe scara principală, afară din palat, către colțul străzii, și trecu drumul spre casa lui Leo Balioni. Un bărbier tocmai îi potrivea barba și Leo ședea liniștit cu un ștergar pe umeri. Doar ochii îi jucare în cap, ascultând izbucnirea lui Michelangelo. Îi spuse bărbierului să aștepte... Își scoase ștergarul și se ridică de pe scaunul capitonat, singurul de acest fel din casă Vino să-ți găsim un loc Descoperi o baracă în spatele cupolei bisericii San Lorenzo în Damaso, Unde lucrătorii care ridicaseră palatul își lăsau uneltele peste noapte Michelangelo scoase ușile din țățeni. Leo se întoarse la bărbierul lui, iar Gufati descărcă blocul de marmură Michelangelo se așeză în fața blocului pe podea de pământ, cu genunchii strânși sub bărbie. Ești o bucată minunată de carne," spuse cu drag și se adânci în gânduri, întrebându-se cam ce fel de subiect și-ar putea alege un prinț al bisericii pentru o siluetă în mărime naturală. N-ar trebui să fie oare un subiect religios?" Dar cardinalul avea totuși slăbiciune pentru sculpturile antice grecești și romane." În după-amiaza aceea, cardinalul trimise după el. Îl primi într-o încăpere austeră, lipsită de orice mobilier. Într-un capăt se afla un mic altar și alături o ușă. Riario purta o sutană roșie, croită sobru și o tichie tot roșie. Întrucât ești gata să te apuci de o lucrare de mai lungă durată, cred că ar fi mai bine să te muți la palat. Odaia de oaspeță a lui signor Balioni are o lungă listă de doamne fermecătoare, care abia așteaptă să-i treacă pragul. Dar în ce fel urmează să locuiesc la Palat Excelență? Să zicem doar că adresa dumitale este Palatul Cardinalului Riario și acum trebuie să te părăsim. Niciun cuvânt despre ceea ce ar dori să-i lucreze, ori despre preț. Ori dacă avea să primească sau nu o plată regulată în cursul anului său de lucru Adresa lui va fi palatul, atâta tot Află însă curând și alte lucruri N-avea să locuiască acolo ca un fiu cum fusese socotit în palatul medicii Nici ca prieten apropiat ca în casa Aldovrandi din Bolonia Un șambelan îl conduse într-o odăiță strâmtă la parterul din spate al palatului una dintre cele vreo 20 de odăi asemănătoare, unde își despachetă puținele lucruri pe care le avea. Când se duse să-și caute locul la prima masă, se trezi trimis la ceea ce se numea sufrageria de rangul al treilea, unde băgă de seamă că ceilalți meseni erau scribii cardinalului, șeful contabililor, cel ce răspundea de aprovizionarea palatului, administratorii moșiilor sale întinse ai depozitelor de cherestea, ai corăbiilor și ai averilor bisericești din toate colțurile Italiei. Cardinalul Riario se făcuse de plin înțeles. Michelangelo Bonarotti avea să locuiască în palat ca oricare dintre lucrătorii lui. Nici mai mult, nici mai puțin. Capitolul 2 A doua zi, dis de dimineață, se duse la Baldassare, negustorul de obiecte de artă care fusese silit de curând să înapoize cardinalului Riario, cei 200 de ducați luați pentru bambino. Baldassare era un om oacheș, gras, cu trei rânduri de guș și cu un pântece uriaș, pe care îl împingea înainte în timp ce se apropia din fundul curții sale, plină de sculpturi aflate chiar în preajma forului lui Iulius Cezar. Michelangelo înainta a nevoie prin curte, ocolind numeroasele piese antice montate pe socluri pe care le avea negustorul. Sunt Michelangelo Buonarroti, sculptor din Florența. Baldasare, plescăi gomotos din buze. Vreau să-mi-l dai înapoi pe Bambino. Am să-ți înapoiesc cei treizeci de fiorini pe care mi-ai trimis. Nici să nu te gândești, strigă negustorul. Dar m-ai înșelat. Ai luat mai mult decât aveai dreptul. Lucrarea ai vândut-o cu 200 de ducați și ți-ai păstrat 170." Ba, din potrivă. Dumnata și prietenul dumitale, Popolano, m-ați înșelat pe mine. Mi-ați trimis un fals. Puteam să-mi pierd obrazul în fața cardinalului." Michelangelo ieși furios din curte și aproape o la fugă pe Via Santa. Trecu strada și se opri uitându-se la columna lui Traian până se limpezi. Apoi, izbucni în râs. Baldasare are dreptate. Pungașul sunt eu. Deodată auzi pe cineva în spatele lui. Michelangelo Bonarotti! Întotdeauna vorbești singur? se întoarsă și recunoscu pe un tânăr cam de vârsta lui, care își făcuse ucenicia în breas la zarafilor, și lucrase o vreme la unchiul său Francesco într-una din perioadele de prosperitate ale acestuia. Deși se cunoșteau de mult, la Florența ar fi putut să treacă o sută de ani fără să se împrietenească. Aici însă se aruncă unul în brațele celuilalt. Balducii, ce faci la Roma? Lucrez la banca lui Jacopo Gali, sunt contabil șef. Cel mai prost Florentin e mai deștept decât cel mai isteț locuitor al Romei. Iată cum am ajuns atât de departe. Ce zici, mâncăm împreună? Am să te duc la un bir toscan din cartierul Florentin. Nu mă împac deloc cu mâncarea de la Roma. Hai cu mine. O să gui niște tortelini și un antricot de vacă și o să te crezi lângă domul din Florența. Mai e timp până la ora prânzului. Vino cu mine la Capela Sixtină. Vreau să văd freșcele florentine. Capela Sixtină, construită între anii 1473 și 1481, era o clădire uriașă cu acoperișul în formă de butoi, cu ferestrele înalte până la tavan și cu balcon cu balustradă de desubtul lor. Cu în unghiuri drepte era pictată în albastru, cu stele aurii risipite aici și colo. În fund se afla altarul și, despărțind sanctuarul de naos, un paravan de marmură lucrat de minod dafiezole. Clădirea, ce părea stângaci proporționată și lipsită de grație, era salvată de o minunată friză din panouri cu freșce, pe amândouă laturile cupolei, mergând pe toată lungimea până la altar. Michelangelo se apropie tulburat de freșcele lui Ghirlandaio, de care și-amintea din cartoanele de la atelier, învierea și chemarea lui Petru și Andrei. Admirația lui pentru iscusința de pictor a lui Ghirlandaio se reînnoi. Se opri apoi la cina cea de taina lui Roseli, pe care nu o atât de strălucită pe cât o lăudase Ghirlandaio. Pe urmă își întoarse privirea încântat spre Moise în fața tufei în flăcări de boticeli, și spre maștrii umbrieni, Perugino, Pinturicchio și Signorelli. În timp ce umbla prin capelă, înțelese că sub acoperișul greoi, prost echilibrat, erau adunați la oaltă cei mai mari maestri din toată Italia. Socotică fresca lui Perugino, Cristos din Sfântului Petru, întrunea însușirile celei mai bune tradiții florentine, dându-i astfel lauda cea mai de preț pe care o putea aduce unui artist. Îi mărturisi lui Balduci uimirea că o asemenea capelă cu creștet apăsător, sumbră, o lucrare arhitecturală cum nu văzuse alta mai anapoda și mai lipsită de inspirație, izbutise să trezească cele mai înalte strădanii creatoare ale pictorilor. Dar Balducii nici nu se uitase măcar la frește. Să mergem la Tratoria, mor de foame." În timp ce mâncau, află că Torigiani se găsea și el la Roma. Dar n-ai să-l prea vezi, spuse Balducii. E mereu împreună cu familia Borgia, așa că florentinii nu-l primesc în casă." Face stucaturi pentru turnul palatului Borgia și un bust al papei." Are de lucru cât poftește." Și zice că are de gând să intre în armata lui Cezar Borgia." Ca să cucerească Italia În seara aceea, Balducci îl duse acasă la Paolo Rucelai Un văr al familiei Rucelai din Florența și, deci, văr îndepărtat de-a lui Michelangelo Rucelai locuia în cartierul Ponte, cunoscut ca o mică Florență închisă între ziduri Acolo adunați în jurul consulatului Florentin și al băncilor toscane Florentinii din Roma trăiau strânși la oaltă, cu piețele lor proprii unde se aduceau pasta lor, carnea, legumele, fructele și dulciurile din Toscana. Dobândiseră loc ca să-și ridice o biserică florentină și cumpăraseră toate casele rămase libere pe via canale, ca niciun roman să nu se poată muta acolo. Ura era reciprocă. Romanii spuneau mai bine să ai un hoit în casă decât un Florentin la ușă. Florentinii, în schimb, răstălmăcisără inițialele SPQR din Senatus Populus Que Romanus astfel. Sono porcii cuesti romani, romanii, adică sunt porci romanii ăștia. Cartierul Florentin Ponte se afla pe suprafața cuprinsă înăuntrul unui cot larg al râului, în mijlocul căreia se înalța podul florentin ce ducea spre Trastevere. Această întindere era brăzdată de două străzi cu palate minunate și case de construcție trainică, înconjurate de grădini cu flori și legume. Băncile florentine se înșiruiau pe via canale, în preajma băncii oficiale a Vaticanului, camera apostolică. În capătul cel mai îndepărtat al coloniei, lângă podul Sant'Angelo, se aflau palatele pazii și altoviti. Pe spațiul rămas liber la malul râului, grădinile pline de flori și legume se prefăceau în bălți de câte ori se reversa tibrul, așa cum se întâmplase cu un an în urmă. În mijlocul haosului și murdăriei din Roma, harnicii florentini își măturau și spălau străzile în zorii fiecarei zile, înlocuiau pietrele de pavaș ca să păstreze străzile de și liniștite, își reparau casele, îngrijindu-le și împodobindu-le și nu vindeau și închiriau decât florentinilor. Pusesera amenzi grele pentru gunoiul a pe străzi ori pentru rufele întinse la ferestrele dinspre stradă și nu la cele din spatele caselor. Paznicii înarmați vegheau cartierul noaptea. Era singurul loc din Roma unde erai sigur că la ivirea zorilor nu te vei împiedica de un cadavru în prag. În Casa Rucelai fu prezentat familiilor de frunte ale obștii florentine. Torna, Boni, Strozi, Pazi, altoviti, Braci, Olivieri, Ranfredini și, în fine, Cavalcanti, pentru care avea și o scrisoare de recomandare. Unii dintre florentini erau banchieri, alții negustori de mătăsuri și lână, bijuterii, unii importau grâu, alții erau aurari și argintari, Armator sau constructori de corăbii, proprietari ai porturilor înfloritoare de la Ripa Grande și Ripeta pe Tibru, unde trăgeau vasele sosite de pe mare, încărcate cu obiecte de lux din Orientul apropiat, cu vinuri și un de lemn din Toscana, cu marmură de la Carara ori cherestea de pe celălalt mal al Adriaticii. Câțiva dintre bărbați îl întrebară, cine e tatăl Dumitale? Când răspunse Lodovico Bonarotti Simoni, dădură din cap și spuseră Cunoaștem numele!" și-l socotiră numai decât pe noul venit ca pe unul de-ai lor. Familia Rucelai își transformase casa lor din Roma într-un curat florentină, cu un cămin adânc înconjurat de pietra serena, cu podeaua sufrageriei acoperită cu dale smălțuite, după tradiția lui Luca de la Robia. Și cu obișnuita mobilă încrustată, atât de îndrăgită de compatrioții lui Nu-i spus echipeșului și pretențiosului Paulo că și el e un rucelai Familia rucelai rupsese legăturile de familie cu Bonarotti Mândria îl împiedica să vorbească el cel din despre această rudenie Își așeză blocul înalt de doi metri și jumătate pe grinzi sprijinite din spate Așa ca să se poată mișca în jurul lui Dezamăgirea pricinuită de faptul că Riario nu indicase de la început subiectul dorit Făcu loc gândului că ar fi mult mai bine dacă el însuși ar ști ce vrea să sculpteze N-ar mai fi nevoie să întrebe supus Ce i-ar place excelenței voastre să cioplezi din această marmură? Fii cu băgare de seamă, îl preveni Leo să nu te atingi de coloană până când cardinalul Riario nu-ți dă țarea, E foarte grijuliu cu bunurile lui. Dar, Leo, nu se strică blocul dacă îi rotunjezi nițel mochile sau dacă l încerchiți colo. Se simțea umilit că îi se punea în vedere, ca unui lucrător de rând, să nu strice cumva bunurile padronelui lui său. Se văzu nevoit totuși să promită că nu va știrbi niciun cristal din bloc. Poți să-ți petrești timpul cu folos, îl sfătui Leo împăciuitor. La Roma sunt lucruri minunate, vrednice de studiat. Da, știu, spuse Michelangelo. La ce bun să mai încerce să-i arate dorința lui arzătoare de a atinge marmura? Schimbă vorba. În orașul vostru se pot găsi modele pentru nuduri? La Florența e oprit. Leo răspunse în glumă. Asta pentru că noi romanii suntem oameni curați și morali, dar voi florentinii râsec în Michelangelo Roșii. Cred că se datorește faptului că la noi nu s-a răspândit meteahna grecilor, în timp ce Florența și-a dobândit o adevărată faimă, aș zice mai curând o proastă faimă în această privință. Aici oamenii s-au ocupat și se ocupă de afaceri, în noa de legături politice și căsătorii, iar ca destindere și exercițiu desenează nuduri. Poți să găsești niște bărbați care să-mi pozeze? doar de care să fie. De tot felul, scunzi, înalți, costeliv, grași, tineri și bătrâni, oache și bălani, muncitori și trântori, negustori. Așeză un paravan scund ca să-și asigure un colț mai ferit. A doua zi de dimineață se înfățișă primul model găsit de Leo. Un dogar solid, de vârstă mijlocie, care își lepădă cămașa și sandalele rău mirositoare și începu să se miște nepăsător încolo și încoace, după cum mi se cerea să pozeze. În fiecare dimineață, la răsăritul soarelui, se ducea la atelier ca să-și pregătească hârtia, creta, cerneala, cărbunele, creioanele colorate, neștiind ce noi amănunte și probleme îi va aduce modelul din acea zi. Veneau corsican din garda personală a papei, tipograf nemți, meșter francez de parfumuri și mănuși, brutar teuton, negustor de cărți spanioli, dulgher lombarzi din Campo Marțio, constructor de corăbii dalmațieni, scrib greci, meșter pielar portughez de pe via de Baulari, aurar de pe lângă San Giorgio. Uneori erau siluete desăvârșite pe care le desena în întregime, din față ori din spate în felurite poziții Încordându-se, întorcându-se, ridicând, împingând, răsucindu-se Luptându-se cu un întreg arsenal de unelte de lucru, măciuci și pietre De cele mai multe ori, silueta nu era interesantă în ansamblu Doar încheietura umărului, forma capului, o pulpă cu fibre ca de fier, un torace bombat Atunci... Obișnuia să-și petreacă toată ziua desenând doar partea aceea izolată, văzută din zeci de unghiuri și în poziții diferite. Anii de pregătire își arătau roadele. Ca o consecință a lunilor de disecție, desenul său dobândise o mare siguranță, un adevăr adânc ce schimbase mult viziunea artei sale, până și reținutul și întortocheatul Leo, Recunoscu forța navalnică a celor siluete În fiecare dimineață întâmpin modelul de parcăteia avânta într-o aventură înflăcărată Nu obosești tot desenând și iar desenând același lucru? Capete, brațe, torsuri, picioare? Bine, Leo, dar ele nu sunt niciodată la fel Fiecare braț și picior și gât și șol din lume sunt deosebite Au o trăsătură proprie Credem mă prietene, toate formele aflătoare în universul creat de Dumnezeu pot fi găsite în silueta omenească. Trupul și chipul unui om pot spune tot ceea ce înseamnă el. Cum aș putea, deci, să-mi vreodată curiozitatea? Balionii era veseli de patosul lui Michelangelo. Se uita la teancul deschis de sub brațul lui și clătina din cap neîncrezător. Dar ce se întâmplă cu însușirile lăuntrice? Aici, la Roma, noi mai degrabă ascundem decât dăm la iveală ceea ce suntem. Tocmai asta e măsura talentului unui sculptor. Cât de adânc poate pătrunde prin acest înveliș? În fața fiecărui model mă întreb stăruitor. Ce ești tu cu adevărat așa cum stai despuiat în fața lumii? Leo se gândi un timp la cele auzite. Atunci, pentru tine sculptura e o căutare veșnică. Michelangelo zâmbi modest. Oare nu e la fel pentru toți artiștii? Fiecare om vede adevărul prin propria lui prismă. La fiecare nouă siluetă, eu simt cam ce trebuie să simtă un astronom de câte ori descoperă o nouă stea. Încă ofrântura universului a fost dezvăluită, înțeleasă. Dacă aș putea să desenez toți bărbații de pe pământ, aș afla poate tot adevărul despre om. Bine, spuse Leo, dacă e așa, hai cu mine la baie. Acolo poți să desenezi o sută de inși dintr-o dată. Îl pe Michelangelo și dă dură orată prin ruinele uimitor de mari și împodobite, ale vechilor băi ale lui Caracala, Traian Constantin, dioclețian, povestindu-i cum romanii încă din primele timpuri, foloseau băile drept adevărate săl de întâlnire, unde își petreceau toate după amiezile. Cunoști cuvintele atribuite lui Cezar. Dați poporului pâine și jocuri de circ. Mulți împărați au socotit la fel de însemnat să-i dea și apă, încredințați că stima și dragostea poporului față de ei vor depinde de frumusețea băilor publice pe care le construiau. Acum, băile ținute pentru câștig nu mai erau atât de frumoase, dar aveau mai multe bazine de înot, săl de abur și masaj, Curți unde clienții își împărtășeau unii altora bârfele zilei, în timp ce muzicanții și scamatorii treceau de la unii la alții, vânzătorii ambulanți de alimente îi împiau cu mărfuri, iar bărbații mai tineri jucau diferite jocuri cu mingea. Leo era un obișnuit albăi din Piața Scoza, Cavali, proprietatea cardinalului Riario. După ce făcură o baie fierbinte și notara apoi într-un bazin rece, se așezară pe o bancă din fundul incintei Unde grupuri de bărbați ședeau jos sau în picioare Discutând, râzând, istorisind anecdote Michelangelo, în frigurile inspirației Începu să aștearnă pe hârtie scene după scene Vrăjit de plasticitatea planurilor De curbele și volumele siluetelor așezate unele lângă altele N-am văzut niciodată așa ceva la Florența, băile publice sunt doar pentru săraci, mărturisi el. Am să răspundez vestea că te afli la Roma la invitația cardinalului. Atunci o să poți schița aici cât poftești. În săptămânile care urmară, îl duse și la băile de pe lângă ospătării, mănăstirii, palate vechi, la ce din via dei pastini, la Sant Angelo din Peșeria. Peste tot, Leo îl recomandă astfel încât să poată reveni și singur La fiecare schimbare de lumină, de culoarea pereților În orice reflex al razelor de soare și al apei pe trupurile ude Afla noi adevăruri și descoperea noi mijloace și chipuri de a le reda în linii simple, îndrăznețe Totuși, nu izbuti să se deprindă a desena în pielea goală Florentin nu glumă își spuse Într-o după amiază, Leo îl întrebă Nu vrei să schițești și niște femei? Sunt câteva băi în oraș pentru ambele sexe, ținute de prostituate, Dar cu clientelă foarte distinsă Nu mă interesează formele feminine Dar în felul ăsta dai la o parte dintr-un condei jumătate din siluetele din lume Într-un fel, da Râseră împreună dar la bărbat găsesc toată frumusețea și puterea de bază Privește un bărbat în orice mișcare, sărind, luptându-se, aruncând o suliță, arând, în l în orice poziție Mușchii, împărțirea greutății și încordării își păstrează întreaga simetrie Pentru mine, o femeie ca să fie frumoasă sau atrăgătoare trebuie să stea cu totul nemișcată. Poate că nu le-ai așezat în poziții potrivite Michelangelo zâmbi. Ba da, dar găsesc că asta e o priveliște pentru iubire, nu pentru sculptură. Capitolul 3 Roma ca oraș nu era pe plac, dar de fapt nu era doar un singur oraș, ci mai multe. Nemți, francezi, portughezi, greci, corsicani, sicilieni, arabi, levantini, evrei erau adunați pe nații înăuntrul propriilor lor cartiere tot atât de neprimitori, față de străin ca și florentinii. Balducii îi spusese. România ăștia sunt un neam urât, sau, mai bine zis, o sută de neamuri urâte. Și era într-adevăr o adunătură pestriță de popoare care purtau îmbrăcăminte diferite, vorbeau limbi diferite, mâncau mâncăruri diferite, prețuiau lucruri diferite. Toți păreau veniți de aiurea și blestemau de obicei orașul pentru ruina, inundațiile, epidemiile, samavolniciile, murdăria și necinstea lui. De vreme ce nu exista cărmuire, legi, poliție sau consilii de apărare, fiecare colonie se conducea singură cum se pricepea mai bine. Cimitirul nimerit al crimelor era tibrul, de pe apele căruia în fiecare dimineață, Hoiturile plutitoare salutau pe cei sculați prea devreme. Nu era dreaptă nici împărțirea averilor, a dreptății, a învățăturii, a artei. Cu ore în șir, se încredință că Roma e un soi de haraba bură. Zidurile ei vaste, care în zilele Imperiului adăpostiseră o jumătate de milion de oameni, cuprindeau acum mai puțin de șaptezeci de mii. Părți întinse, ce fusese cândva populate, erau lăsate în paragină. Rare erau grupurile de clădiri, chiar în cartierele cu mulți locuitori, lipsite de găurile negre ce se căscau între case, ca știrbiturile în gura unei babe. Arhitectura era un amestec de cărămidă brută, de culoarea bălegarului, de piatră tufa neagră, de travertina cafeniu roșiatică, de blocuri de granit cenușiu, ori marmură roz și verde, furată din creațiile altor secole. Purtările oamenilor erau departe de laudă. Umblau pe stradă mâncând până și femeile măritate, îmbrăcate elegant, ieșeau din brutării și se plimbau mestecând chifle proaspete cu zahăr, ori sugând bucăți de turtă fierbinte și alte asemenea bunătăți din cotiugile vânzătorilor, și din cuptoarele ambulante, înghițându-și prânzul bucătură cu bucătură în forfota străzii. Locuitorii nu se mândreau cu orașul lor, nu arătau nicio dorință de a-l înfrumuseța sau de a-i da cea mai măruntă îngrijire. Spuneau, Roma nu e un oraș, e o biserică, n-avem nicio putere să o păzim sau să o schimbăm. Când întrebă pe cineva atunci de ce continuă oamenii să stea aici, îi se răspunse, pentru că se pot face bani. Roma avea cea mai urâtă faimă din Europa. Față de Florența omogenă adunată între zidurile ei, neprihănit de curată, republică neatârnată, alcătuită după legile artei și arhitecturii, propășind cu iuțeală și necunoscând sărăcia, Mândră de tradițiile ei, respectată în toată Europa pentru învățătură și pentru simțul dreptății, deosebirea era puternică și dureroasă. Pentru Michelangelo, peste măsură de dureros era felul cumplit în care fusese răcioplite pietrele clădirilor pe lângă care trecea în fiecare zi. La Florența, rare ori se stăpunise să nu-și plimbe degetele pe pietra serena, minunat dăltuită, prinsă în zidurile clădirilor. Aici se cutremura când ochiul lui încercat descopera loviturile stângace ale dălții, suprafețele scobite și pătate, unghiurile lipsite de armonie. Florența n-ar fi folosit aceste pietre de construcție pocite nici la caldarâmul străzilor.